я змушений говорити, оскільки вчені-мужі із навідомих причин відмовляються дослухатися до моїх порад. Я ж ніяк би не хотів розкривати причини, що спонукають мене протистояти майбутньому підкоренню Антарктики із розтопленням шапки вічного льоду і повсюдним бурінням заради пошуку корисних копалин, тим паче що мої застереження і цього разу можуть виявитися марними. Правдивість фактів, які я маю викласти, може викликати закономірні сумніви, але якщо замовчувати речі, що видаються химерними та наймовірними, взагалі не буде що розповідати. На мою користь свідчитимуть невідомі до тепер світлини, як звичайні, так і зроблені з літака. Вони напрочу чіткі та промовисті. Хоча і щодо них теж не бракуватиме сумнівів. Тепер підробляють і фотознімки. І з малюнки вже глузуватимуть, як з очевидної містифікації. Проте знавцям доведеться добряче посушити голову над дивною технікою їх виконання. Зрештою... Мені доводиться покладатися лише на розуміння та підтримку небагатьох провідних науковців. Вони, з одного боку, мають незалежний погляд на речі та здатні незалежно оцінити мої докази, виходячи із їх неспростовної переконливості, а ще, порівнявши з деякими таємничими первісними циклами міфів, а з іншого, мають достатній вплив на колег, аби призупинити розроблення непродуманих і надміру амбітних проєктів освоєння тих гір божевілля. Прикро, але я і мої помічники, маловідомі дослідники із Другорядного університету, маємо обмаль шансів справити належне враження на колег у галузях, які за своєю природою є надзвичайно складними і суперечливими. Крім того, ми не можемо в прямому сенсі вважатися фахівцями у цих галузях. Як геолог, я очолив експедицію Міскатонікського університету, і наше завдання полягало в тому, щоб добути із великої глибини різних частин Антарктичного континенту зразки ґрунту і гірських порід за допомогою бурової установки сконструйованої професором факультету механіки нашого університету Френком Пебоді. Ніколи не прагнув набути репутацію піонера в будь-якій іншій галузі науки, а проте сподіваюся, що цей новий пристрій допоможе по-новому подивитися на знайомі речі, отримати дані, які дотепер було неможливо здобути. Як відомо з наших повідомлень, на відміну від інших, установка Peabody принципово нова і суттєво легша, портативна, а поєднання принципів обертового та ударного буріння дозволяє працювати із породами різної твердості. Сталева бурова коронка, складений хвостовик бура, бензиновий двигун, розбірна дерев'яна бурова вишка, приладдя для підривних робіт, троси, спеціальний пристрій для видалення подрібненої породи, кілька секцій п'ятидюймових бурових труб загальною довжиною до тисячі футів. Для всього необхідного спорядження вистачило трьох упряжок по сім собак на кожну, адже більшість металевих деталей була виготовлена зі сплавів алюмінію. Чотири велетенські літаки фірми «Дорньє», розроблені для польотів на великій висоті в арктичних умовах, було додатково обладнано, пристроями для підігрівання пального і швидкого запуску двигуна, сконструйованими пебуді. І з бази на краю крижаного поля вони могли доправити нашу експедицію в повному складі до будь-якої потрібної точки, а звідти ми пересувались би вже на собаках. За один антарктичний сезон ми планували дослідити якомога більший район, а в разі нагальної потреби Затриматись іще, зосередившись передусім на районі гірських хребтів і на плато південніше від моря Росса, там де раніше вже побували Шеклтон, Амундсен, Скотт і Берт. Маючи можливість часто змінювати базування табору і перелітати на великі відстані, ми сподівалися добути безпрецедентну кількість матеріалу. Найбільше нас цікавив докембрійський період, Адже зразки антарктичних порід того часу дуже нечасто потрапляли до рук науковців. Ми хотіли також привести з собою якнайбільше органічних скам'янілостей, поза як знання ранньої історії цього сурового царства, льоду і смерті надзвичайно важливе для розуміння минулого Землі. Загально відомо, що у давні часи клімат на антарктичному материку був теплим і навіть тропічним, а рослинний і тваринний світ різноманітним і багатим. Нині ж з усього цього розмаїття збереглися тільки лишайники, морська фауна, павукоподібні та пінгвіни у північних областях континенту. Ми сподівалися поповнити й уточнити інформацію про усі ці форми життя. Якщо буріння виявить сліди органіки, ми за допомогою вибуху розширимо отвір аби добути зразки потрібного розміру і в доброму стані. Ми бурили на різній глибині, якщо тільки ґрунт або скельні породи давали таку змогу. І оскільки зазвичай товщина льодового покриву становила милю або й дві, доводилося шукати, бодай частково відкриті ділянки, на гірських хребтах і схилах. Ми не могли собі дозволити втрачати час на буріння навіть значно тоншого льоду, Хоча Пебуді і винайшов спосіб його розтопити за допомогою вмонтованих у бур мідних електродів і живленням від бензинової динамо-машини. Однак після кількох спроб ми відмовилися від цього методу. Такі плани є у майбутньої експедиції Старквезера Мура, попри застереження, із якими я виступив після нашого повернення з Антарктики. Широкий загал знає про міскотонікську експедицію завдяки нашим постійним радіограмам до Arkham Advertiser та Associated Press та пізніше опублікованими нашими із Пебуді статтями. У нашій експедиції було чотири представники університету Peabody, Лейк із факультету біології, Етвуд із факультету фізики, він же метеоролог, я – геолог та номінальний керівник групи, а також 16 помічників, 7 студентів останнього курсу і 9 кваліфікованих механіків. Серед цих 16-тьох, 12 були вправними пілотами, і всі, за винятком двох, були досвідченими радистами. Восьмеро із нас добре зналися на навігації та вміли користуватися компасом і секстантом, у тому числі... Фебуді, Етвуд і я. Окрім того, на двох наших суднах, колишніх кетобоях, чиї дерев'яні корпуси додатково зміцнили для плавання серед криги і обладнали додатковими паровими двигунами, були цілковито укомплектовані команди. Кілька пожертв фундеції Натаніела Дербі-Пікмена забезпечили фінансування нашої експедиції, тож готувалися ми надзвичайно ретельно хоча й без великої рекламної кампанії. Собак, сани, намети із усім необхідним спорядженням розібрані частини літаків доправляли до Бостона і там вантажили на борт. Ми чудово підготувалися до виконання своїх непростих завдань, і усім, що стосувалося харчів, транспорту і забезпечення табору, ми завдячуємо безцінному досвіду наших видатних попередників. Щоправда, численність цих попередників та їх заслужена слава стали причиною того, що наша експедиція, попри її немалі досягнення, залишилася майже невідомою для світової спільноти. У газетах повідомлялося, що ми відпливли із гавані Бостона 2 вересня 1930 року і рухалися вздовж узбережжя, потім пройшли Панамський канал, взяли курс на Самоа, а звідти до Гобарта, на Тасманії, де востаннє поповнили запаси продовольства. Жоден член нашої експедиції не був раніше у полярних широтах, тож ми цілком покладалися на ветеранів китобійного промислу в Антарктичних водах Джея Бі Дугласа, капітана Брига Аркгем і керівника морської частини подорожі, а також Георга Дорфінсена, капітана Барка Міскатонік. Відколи ми залишили населені землі позаду, сонце в зеніті дедалі більше хилилося до небокраю і щонедень то довше трималося в небі. Близько 62 градусів південної широти з'явилися перші айсберги, схожі на столи брил із прямовисними схилами. Іще до південного полярного кола, зустріч із котрим ми святкували 20 жовтня, із належними чудернецькими ритуалами, нам стали завдавати клопоту крижані затори. Після тривалої подорожі тропіками особливо дошкуляло сутєве зниження температури. Але я намагався не занепадати духом, готуючись до іще важчих випробувань. У мене часто викликали захват Дивні атмосферні явища, серед них напрочуд яскравий, перший у моєму житті міраж, коли далекі айсберги раптово перетворилися на зубчасті стіни неймовірних космічних замків. Торуючи шлях крізь крижане поле, на щастя не надто міцне чи велике, ми знову досягли вільної води, у точці близько 67 градусів південної широти і 175 градусів східної довготи. Вранці, 26 жовтня, на півдні з'явилася яскрава біла смуга, а близько полудня ми із захватом споглядали неосяжне, величезне вкрите снігом гірське пасмо, яке затуляло весь обрій. Нарешті ми дісталися краю Великого, незвіданого континенту, загадкового царства, холоду і смерті. Вочевидь, це були відкриті росом Адміралтейські гори. Відтак, нашим завданням буде обігнути мис Адар і плисти вздовж східного узбережжя землі Вікторії до місця нашої майбутньої бази на берегах протоки Макмердо біля підніжжя вулкана Еребус на широті 77 градусів і 9 мінут. Остання частина подорожі іще більше вражала і розбурхувала уяву. Могутні таємничі хребти неясно мріли на заході, а слабкі промені низького полуденного сонця над північним горизонтом або північного сонця Яке висело іще нижче над південним обрієм, заливали рожевим сяйвом білий сніг, синюватий лід, розводдя між крижинами і темні, не вкриті снігом гранітні схили? Серед самотніх вершин шаленів лютий антарктичний вітер. Він стихав лише ненадовго, а в його диких завиваннях вчувався несамовитий свист сопілки. Ці звуки тривали нескінченно і через якісь підсвідомі спогади викликали в мене тривогу і навіть вселяли страх. Увесь краєвид нагадував мені дивні й тривожні азійські картини Миколи Реріха, а також іще більш дивні і тривожні описи лиховісного плато Ленг зі страшного Некрономікона божевільного араба Абдула Аль-Хазреда. Ізніше я пошкодував, що в бібліотеці коледжу зазирав оцю жахливу книгу. 7 листопада гірське пасмо на Заході тимчасово зникло з поля Зору. Ми проминули острів Франкліна. А наступного дня далечині розгледіли вершини гір Еребус і Террор на острові Росса, які проступали на тлі довгого гірського ланцюга Перрі. На сході довгою білою смугою височив великий крижаний бар'єр, що здіймався на 200 футів вгору, подібно до прямовисних скель біля берегів Квебека. Він і був кінцевим пунктом навігації, у південному напрямку. О півдні ми увійшли до протоки Макмердо і кинули якір неподалік неспокійного вулкана Еребус. Чіткі обриси цього велетня здіймалися проти східного неба на 12 тисяч 700 футів і нагадували японську гравюру зі священною Фудзіямою, а одразу ж за ним примарно білів тепер уже згаслий вулкан Террор висота якого 10 900 футів. Еребус час від часу вивергав хмари диму, і один із наших помічників, обдарований аспірант, юнак на прізвища Денфорд, помітив щось подібне до застиглої лави на засніженому схилі. Він зауважив, що ця гора, відкрита 1840 року, стала джерелом натхнення для По, який за сім років по тому написав В серці в мене конали вулкани, наче магми сірчистої сплав, що колись в крижані океани, грізний янік потужно зливав, що із стогоном в сиві тумани на полярні поля виливав? Денфорд був великий шанувальник такої літератури і міг говорити про по. Сам я цікавився цим автором виключно тому, що він зробив Антарктиду місцем дії єдиного свого великого твору – бентежної та загадкової повісті про пригоди Артура Гордона Піма. На пустельному узбережжі та крижаному гребені віддалік голосно верщали і плескали своїми ластами міряди кумедних пінгвінів а у воді було повно вгодованих чайок, які або плавали, або вигідно влаштовувалися на повільно дрейфуючих крижинах. 9 числа, одразу після полуночі, ми на маленьких човнах із великими труднощами дісталися до острова Росса, Від кожного судна протягли канати і влаштували підвісну вантажну переправу. Після перших кроків по Антарктичній землі ми почувалися напрочуд збудженими і схвильованими, навіть попри те, що до нас тут уже побували експедиції Скотта і Шеклтона. Наш табір, облаштований просто біля підніжжя вулкана, був тимчасовим, а штаб експедиції залишався на Аркгемі. Ми спустили на берег усі бурові установки, собак, сани, намети, продовольство, каністри з бензином, експериментальний пристрій для розтоплювання льоду, апарати для фото та аерозйомки, запасні частини для літаків та інше спорядження, включно з трьома мініатюрними радіоприймачами, на додачу до тих, що були встановлені у літаках, які мали допомагати нам підтримувати зв'язок із Аркгемом і з будь-якої частини, Антарктичного континенту. Через радіопередавач на Аркгемі ми могли підтримувати зв'язок із зовнішнім світом. Регулярно відправляючи повідомлення про хід експедиції до газети Аркгем Едвертайзер, що мала свою радіостанцію в Кінгсфорд Гет у Массачусетсі. Ми сподівалися впоратися із роботою до закінчення антарктичного літа. Але якщо це виявиться неможливим, могли перезимувати на Аркгемі, відрядивши міскатонік додому по свіже продовольство, поки не замерзло море. Я не маю наміру повторювати все, що писали газети про початок нашої роботи про сходження на Еребус, про кілька успішних бурій на острові Росса, про нечувану швидкість роботи пристрою Пебуді хоча бурити доводилось у твердій породі. Про попередні випробування пристрою для розтоплювання льоду, про небезпечний підйом на крижаний хребет із саньми та спорядженням і про складання п'яти величезних літаків у таборі на крижаній вершині. Здоров'я членів нашої експедиції, 20 чоловіків і 55 аляскінських їздових собак було чудовим. Щоправда, ми дотепер не переживали ані згубних морозів, ані хуртовин. Температура переважно трималася на позначках від мінус 4 до мінус 7 градусів. До такої ми звикли у Новій Англії, де зими бувають і суворішими. Наш табір на хребті був проміжним. Ми думали зберігати там бензин, продовольство, динаміт та інші припаси. Для транспортування потрібних експедицій матеріалів – ми могли розраховувати лише на 4 літаки, а п'ятий із пілотом і двома моряками залишився на базі, щоб із Аркгема можна було до нас дістатися, навіть якщо ми втратимо решту літаків. Пізніше, коли частина літаків звільнилась би від перевезення обладнання, один або два можна було б використати на маршруті між основною базою і ще одним тимчасовим табором, на відстані 600-700 миль у південній частині Великого Плато, неподалік льодовика бірдмора Незважаючи на повідомлення усіх дослідників про заметілі та шквальні вітри, що постійно дмуть із плато, ми вирішили відмовитися від проміжних баз задля економії та ефективності роботи. У радіограмі від 21 листопада – ми повідомили про захопливий чотиригодинний безпосадковий переліт над безмежною крижаною рівниною, про високі гірські піки на заході і про ревіння двигунів нашого літака, що відлунювало в неосяжній тиші. Вітер майже не перешкоджав польоту, а радіокомпас допоміг знайти дорогу крізь густу імлу. Коли попереду, між 83 і 84 градусами південної широти, забававні в якийсь масив, ми зрозуміли, що досягли льодовика Бірдмура, найбільшого долинного льодовика світу. Тут, на зміну льодовому покриву моря, прийшло похмуре гористи узбережжя. Нарешті, ми справді вступали до краю Білої Тиші Крайнього Півдня, і щойно ми це усвідомили, як вдалині на сході, побачили пік гори Нансена з майже 15 тисяч футів. Успішно розбитий табір над льодовиком із координатами 86 градусів 7 мін. південної широти і 174 градуси 23 минути східної довготи, феноменально швидке і успішне буріння та підривні роботи в кількох місцях до яких ми діставалися на собаках або літаках, стали тепер надбанням історії, як і важке, проте тріумфальне сходження Пебуді із двома студентами, Генді та Керолом, на гору Нансена, яке вони здійснили 13-15 грудня. Ми перебували на висоті тисяч футів над рівнем моря, і коли пробна свердловина виявила під шаром снігу і льоду тверду породу, уже на глибині 12 футів довелося застосувати невеликий пристрій для розтоплення льоду, пробурити свердловини і провести підривні роботи там, де жоден дослідник до нас ніколи не сподівався добути зразків. Отримані у такий спосіб докембрійські граніти і піщаники підтвердили наше припущення про те, що плато – і велика частина континенту на захід мають однакове походження на відміну від районів, розташованих на схід від Південної Америки. Ми тоді вважали, що ці райони утворюють інший менший за розмірами континент, відокремлений від більшого ділянкою замерзлої води, що з'єднує моря Росса і Вендела. Втім, Берт пізніше спростував нашу гіпотезу. У деяких зразках піщанників, які після буріння і підривних робіт обробили долотом, ми знайшли надзвичайно цікаві вкраплення, органічних залишків та фрагментів скам'янілі папороті, морські водорості, трилобіти, морські лілії, лінгули та черевоногі, що мало виняткове значення для вивчення первісної історії континенту. Нам трапилися і дивні трикутні смугасті відбитки, до фута в діаметрі, який Лейк склав із уламків сланцю, добутого на великій глибині після проведення вибухових робіт. Ці фрагменти походили із віддаленої західної точки буріння неподалік гірського ланцюга королеви Олександри, і наш біолог, схоже, вважав ті вкраплення незвичайними і загадковими. Хоча для мене, як геолога, в цьому не було нічого дивного, адже такий ефект досить часто зустрічається серед осадових порід. Оскільки сланці є не що інше, як метаморфізовані утворення, в яких завжди є спресовані осадові породи, і оскільки тиск має властивість призводити до спотворення будь-яких порід, я не бачив особливих причин дивуватися. 6 січня 1931 року Лейк, Пебуді, Денфорд, усі шестеро студентів, четверо механіків і я вилетіли двома літаками до Південного полюсу. Однак нам довелося зробити посадку через несподіваний потужний вітер, який, на щастя, не переріс у притаманний цим місцям буревій. Як писали у газетах, то був один із наших багатьох спостережних польотів, під час яких ми картографували місцевість, де іще не встиг побувати жоден дослідник. Наші перші польоти у цьому плані були невдалими, хоч і дали нагоду до схочу милуватися фантастичними та оманливими полярними міражами, що значно перевершували побачені під час морської подорожі. Далекі гори висіли в небі зачарованими містами, і часто весь білий світ під черами низького опівнічного сонця Розчинявся о золотих, срібних і пурпурових барвах казкової країни, денсаніанських мрій та марних сподівань. У хмарні дні було надзвичайно складно літати. Засніжена земля і небо зливалися в єдиний таємничий ціле, і ставало просто неможливо розгледіти лінію горизонту цій молочно білій порожничі. Нарешті ми підступилися до втілення нашого початкового плану перелетіти на 500 миль східніше усіма чотирма літаками і там облаштувати проміжну базу, яка, за нашими помилковими припущеннями, мала перебувати на іншому, меншому континенті. Ми дуже хотіли порівняти добуті на ньому геологічні зразки з іншими. Стан здоров'я членів експедиції залишався чудовим. Наше меню із консервованих та засолених продуктів порізноманітнював лаймовий сік. А близька до нуля температура дозволяла обходитися без важкого хутреного одягу. Була середина літа. І якщо поспішити, ми могли завершити роботу до березня. А отже, уникнути важкої зимівлі впродовж тривалої антарктичної ночі. Із заходу на нас уже не на раз налітали страшні буревії, але ми не зазнали жодних втрат завдяки винахідливості Етвуда, який із важких снігових блоків спорудив для наших літаків нехитрі укриття та стіни від вітру і зміцнив снігом основні споруди в таборі. Досі нам неймовірно щастило. Звісно, у світі знали про нашу програму, а також про дивну впертість – із якою Лейк вимагав провести розвідку в західному, а точніше, північно-західному напрямку, ще до перебазування на нове місце. Схоже, він багато розмірковував над тими дивними, трикутними відбитками у сланцевій породі, і це не давало йому спокою. І зрештою, він дійшов висновку, що їх наявність суперечить природі речей і не відповідає геологічному періоду, його здолала невтримна цікавість, і він вперто прагнув відновити борові і підривні роботи в західному напрямку, де й знайшли ці фрагменти. Він був твердо переконаний, що ми маємо справу зі слідами великого, невідомого науці та некласифікованого організму, що суттєво просунувся шляхом еволюції, попри те, що порода, яка їх зберегла, належала до давніх часів, кембрійського, а можливо і до кембрійського періоду. І це виключало можливість існування не лише високорозвиненого, а навіть і будь-якого іншого життя, за винятком хіба що одноклітинних організмів і трилобітів. Цим сланцевим фрагментам із їх дивовижними вкрапленнями було від п'ятисот до тисячі мільйонів років. Гадаю, читачі активно стежили за повідомленнями про просування групи Лейка на Північний Захід, у райони, куди не ступала нога людини і не проникала людська уява. Однак ми змучили про його вперті сподівання зробити революційний переворот у біології та геології. Попередня санна подорож Лейка Спебуді і ще п'ятьма членами експедиції, яка тривала з 11 до 18 січня, була затьмарена загибеллю двох собак під час переходу через тороси. Буріння принесло Лейку додаткові зразки архейських сланців, і навіть я зацікавився очевидними свідченнями наявності органічних залишків у цих давніх шарах. Втім, то були сліди найпримітивніших організмів, наявність яких не була якимось парадоксом, і лише свідчила, що нижчі форми життя існували і в докембрійський період. Саме тому я не бачив сенсу у вимозі Лейка змінити нашу програму, складену з метою заощадити час. Ця зміна потребувала б залучення усіх чотирьох літаків, великої кількості людей та усього експедиційного обладнання. Але я, зрештою, не заборонив цього плану, хоча й вирішив не брати участі в експедиції на Північний Захід, попри прохання Лейка допомагати йому порадами у питаннях, які стосуватимуться геології. Коли вони відлетіли, я лишився на базі разом із Пебоді та ще п'ятьма людьми, і зайнявся розробленням детального плану переїзду на Схід. Під час підготовки до цієї експедиції один із літаків почав перекидати запаси пального із табору біля протоки Макмердо, але довелося це тимчасово припинити. Я лишив при собі одні сани і дев'ять собак, поза як цьому безлюдному краї вічної мерзлоти, було нерозумно залишатися зовсім без транспорту. Як ви пам'ятаєте, Лейк на своєму шляху в внезвідане відправляв з літака повідомлення на коротких хвилях. Ми одночасно приймали їх як у південному таборі, так і на Аркгемі, що стояв у протосі Макмердо, звідки їх передавали далі по всьому світу, на хвилях до 50 метрів. Експедиція стартувала 22 січня о 4 ранку, а перше повідомлення ми отримали вже за 2 години. Лейк сповістив, що вони приземлилися і почали пробні роботи з розтоплення льоду та буріння у районі приблизно за 300 миль від нас. А за 6 годин надійшло друге, дуже схвильоване повідомлення про те, що після виснажливої і несамовитої роботи їм пощастило пробурити свердловину і підірвати породу. Кульмінацією події стало виявлення сланцевих фрагментів із численними відбитками, подібних до тих, які раніше так нас бентежили. Ще за три години ми отримали короткий звіт про відновлення польоту за умов потужного пронизливого вітру, і тоді... На мою вимогу не наражати експедицію на ризик, Лейк різко заперечив, зазначивши, що добуті ним нові зразки виправдовують цей ризик. Я зрозумів, що збудження підштовхувало його до межі бунту, і що я нічим не можу зарадити, аби обезпечити експедицію від нерозважливої витівки. Я зі страхом уявляв собі, як він з товаришами стрімко просувається вглиб підступної і лиховісної білої німоти із потужними буревіями і неймовірними таємницями, що простяглася на півтори тисячі миль аж до незвіданого і досі неприступного узбережжя берега королеви Мері і землі Нокса. Години за півтори надійшло іще одне Украй емоційне послання із борту літака, яке похитнуло мої сумніви і змусило пошкодувати, що я не взяв участі в експедиції Лейка. 22.05. З борту літака. Після снігової заметілі побачив попереду гірський хребет із піками небаченої висоти. З огляду на висоту самого плато, можливо, не поступається Гімалаям. Ймовірні координати – 76 градусів 15 минут південної широти і 113 градусів 10 минут східної довготи. Тягнеться від краю до краю, скільки сягало око. Здається, бачу два конуси. Димлять. Усі вершини чорні, не вкриті снігом. Потужний вітер дме із неймовірною силою і перешкоджає польоту. Після цього повідомлення Пебуді, я і наші помічники, затимувавши подих, застигли біля приймача. Від думки про гори велетні, що височують за 700 миль від нашого табору, у нас перехоплювало подих. І ми раділи, що як не ми особисто, то наша експедиція була причетна до відкриття. За півгодини Лейк знову вийшов на зв'язок. Літак Молтона здійснив вимушену посадку на плато біля підніжжя гір. Але ніхто не постраждав. Спробуємо відремонтувати самотужки. Усе необхідно перенесемо на три інші літаки. Незалежно від того, полетимо далі чи повернемось на базу. Зараз немає потреби летіти важко навантаженим літаком. Гори... Перевершують усе, що можна собі уявити. Відлітаю на розвідку без вантажу, літаком Керола. Ви не уявляєте собі, який тут краєвид. Найвищі вершини сягають висоти 35 тисяч футів. Навіть Еверест не зрівняється з ними. Етвуд залишиться на землі вимірювати висоту Теодолітом, а ми з Керолом піднімемося в повітря. Мабуть, я помилився щодо конусів, бо всі формації здаються пластуватими. Можливо, докембрійські сланці з іншими вкрапленнями. Вони якось дивно виглядають на тлі обрію, наче до найвищих вершин приліпилися правильні секції кубів. Уся картина в червоно-золотавих променях низького сонця справляє незабутнє враження. Наче загадковий світ у вісні, або вхід до забороненого світу небачених див. Шкода, що ви не з нами. Допомога не була б зайвою. Попри те, що вже настав час спати, ніхто й не думав про сон. Певно, те ж саме відбувалося і на базі у протоці Макмердо, де був наш південний табір, і на Аркгемі. Вони також отримали це повідомлення. Капітан Дуглас вийшов на зв'язок, привітавши усіх із важливим відкриттям. До нього також приєднався Шерман, радист із бази. Було прикро, що літак зазнав ушкоджень, але ми сподівалися, що його можна легко відремонтувати. А потім об одинадцятій ночі від Лейка прийшло ще одне повідомлення. Летимо із кералом над узгір'ям. Погода не дозволяє підступитися до найвищих піків. Спробуємо пізніше. Страшно і важко підніматися на таку висоту, але справа того варта. Гірський хребет простягнувся суцільним масивом. Неможливо навіть зазирнути за нього. Деякі вершини перевершують гімалаї і мають дуже химерний вигляд. Загалом схоже на докембрійські сланцеві породи, але проступають ознаки інших пластів. Щодо вулканічного погодження, я помилився. Гори тягнуться в усіх напрямках далі, аніж сягає погляд. Вище 21 тисячі футів снігу немає. На схилах найвищих гір дивні утворення. Через масивні низькі квадратні брили і з прямовисними бічними стінками – і прямокутні вертикальні площини, вони схожі на давні азійські замки, приліплені до гірських схилів, як на полотнах Реріха. Здаля це виглядає вражаюче. Підлітали ближче, і Керолу здалося, що брили складаються з дрібніших частин. Але таке враження, що це наслідки атмосферного впливу. Краї більшості покришилися і округлені. Наче за мільйони років їм довелося пережити зміни клімату і незліченні буревії. Деякі частини, особливо згори, видаються світлішими за інші, що на самих схилах, і мають кристалічну породу. Коли підлітаєш ближче, видно багато карстових печер, деякі з них напрочуть правильної форми, квадратні або напівкруглі. Ви повинні будь-що приїхати, і дослідити їх. Здається, на одному з піків я бачив, що схоже на фортечний мур. Його висота приблизно 30-35 тисяч футів. Я сам зараз на висоті 21,5 тисячі футів. Тут собачий холод. Вітер свищий вия з усіх боків, гуде в печерах та у щелинах. Проте небезпеки для літака поки що немає». Ще з півгодини Лейк розпалював нашу цікавість своїми розповідями, а потім поділився наміром піднятися на деякі вершини пішки. Я відповів, що охоче приєднаюся, щойно він прийшла за мною літак, і що ми з Пебоді вирішимо, як бути з бензином, де і як зосередити його запаси після зміни маршруту. Тепер, враховуючи бурові роботи Лейка, і постійне використання ним літаків, значна частина пального має зберігатися на новій базі, яку він збирався облаштувати біля підніжжя гір. І водночас не можна було відкидати ймовірності того, що політ у східному напрямку до кінця сезону може взагалі не відбутися. У зв'язку з цим я викликав по радіо капітана Дугласа і попросив його переслати нам якомога більше бензину, і останню собачу упряжку, яку ми лишили в затоці. Було необхідно забезпечити пряме сполучення через незвідані землі між базою у затоці Макмердо і табором Лейка. Пізніше Лейк вийшов на зв'язок і повідомив, що вирішив лишитися біля літака Моултона, де його люди вже дещо встигли зробити. Людовий покрив там дуже тонкий. Подекудись під нього проглядає чорна земля, тож перш ніж кудись їхати на санях або дертися у гори, Лик матиме змогу провести бурові та підривні роботи. Він розповідав, що навколо невимовно красиво, однак від перебування у затінку цих мовчазних гігантських піків, що підпирають небо край світу, його сповнюють якісь дивні почуття. За допомогою Теодолітів, Етвуд з'ясував висоту найбільших п'яти вершин – від 30 до 34 тисяч футів. Лейка непокоїло, що місцевість відкрита усім вітрам і можна чекати ураганів небаченої сили. Табір розташувався на відстані трохи більше п'яти миль від підніжжя найвищих гірських хребтів. У голосі Лейка… Мені вчувалися нотки підсвідомої тривоги. Вони долинали через 700 миль крижаної пустелі. Він наполягав, аби ми якнайшвидше розібралися із цим таємничим куточком Антарктики. Сам він наразі збирався нарешті відпочити після цілоденної праці. Надзвичайно важкої, але й небувало плідної. Вранці я переговорив по радіо з Лейком та капітаном Дугласом, які перебували на своїх віддалених одна від одної базах. Ми домовилися, що один із літаків Лейка прилетить до мого табору, забрати Пебоді, п'ятьох членів експедиції і мене самого. А ще стільки пального, скільки зможе підняти. Питання щодо решти пального можу зачекати ще кілька днів. Все залежало від того, яке рішення ми приймемо стосовно східної експедиції, а поки що у Лейка вистачало бензину і для обігрівання табору, і для бурових робіт. З часом слід було поповнити запаси і південної бази. Але якби ми відкладали експедицію на схід, база не знадобилася б аж до наступного літа. А поки що Лейк мав відрядити літак, для пошуку прямого шляху між відкритими ним гурами і протокою Макмердо. Ми з Пебоді готувалися законсервувати нашу базу на більш-менш тривалий час. Якщо буде вирішено зимувати в Антарктиці, ми, ймовірно, полетимо безпосередньо з бази Лейка до Аркгема і сюди не повернемося. Деякі з наших конічних наметів ми вже встигли укріпити брилами злеженого снігу, і тепер... Вирішили завершити роботу з облаштування постійного селища на взірець Ескімоського. Усього було вдосталь, і навіть після нашого прибуття Лейк міг не турбуватися про кількість припасів. По радіо я повідомив, що ми із Пебоді готові рушати на Південний Захід. Нам вистачить одного дня для підготовки подорожі і однієї ночі, щоб добре відпочити». Після четвертої години дня наша робота дещо сповільнилася, і саме тоді від лайка прийшло вражаюче і дуже схвильоване повідомлення. Його день почався невдало, бо оглядовий політ показав, що серед найближчих вільних від снігу скель зовсім немає конче потрібних йому архейських шарів, проте їх безліч на вершинах, так заманливо близьких до табору. Переважно... Скелі складалися з юрських і нижньокрецьких піщаників, а також із пермських і тріасових кристалічних сланців із блискучими чорними вкрапленнями, ймовірно, сланцевого вугілля. Це дещо розчарувало Лейка, бо він сподівався знайти зразки порід старших за 500 мільйонів років. Він розумів, що аби дістатися архейської сланцевої жили із дивними відбитками, йому доведеться вирушити на санях від Узгір'я до крутих схилів гігантських гір. Проте Лейк вирішив починати буріння згідно із загальним планом експедиції, а тому налаштував бурову установку і доручив п'ятьом членам експедиції працювати із нею, поки решта облаштовувала табір. І ремонтувала літак. Приблизно за чверть милі від табору знайшли піщаник на м'якішу із помічених порід. Там і вирішили брати перші зразки. Бурова установка довела свою ефективність і без особливих підривних робіт. За три години після першого великого вибуху почулися крики команди бурильників. І молодий Гедні, що наглядав за роботами, Приніс до табору вражаючі новини. Вони знайшли печеру. Після початку буріння піщаник змінився жилою низькокризького вопняку, в якій було повно скам'янілих цефалоподів, коралів, морських їжаків і спірифер. Зрідка траплялося що схоже на кремнисті губки і хребетні кістки морських риб. Ці останні... Найвірогідніше, представляли костистих і ганоїдних риб та акул. Знахідка була важлива і само по собі, адже вперше до наших рук потрапили органічні рештки хребетних. Але коли невдовзі після цього головка бура пройшла черговий шар і потрапила в порожничу, прокотилася нова. Подвійна хвиля захвату. Вибух виявив підземну загадку. Крізь отвір приблизно 5 футів на 3, по поглядам, відкрилася западина у вапняку, розмитому ґрунтовими водами, коли тропічного світу понад 50 мільйонів років тому западина виявилася не глибшою за 7-8 футів. Однак тяглася в усіх напрямках і, судячи зі свіжого і незастойного повітря, була лише відгалуженням величезної підземної системи. Її горішні і долішні частини були рясно вкриті великими сталактитами і сталагмітами, декотрі були подібні до колон, але найважливіше – там були великі поклади раковин і кісток, які подекуди мало не захаращували весь прохід. Ця кісткова маса, як потоками води, винесло із незвіданих заростей, мезозуйських деревних папоротників і грибів, лісів третинних саговників, в'ялови пальм і примітивних покрито-насінних, складалася з решток. Такого розмаїття представників тваринного світу, крейдяного, Еоценового та інших періодів, що найвидатнішому палеонтологу знадобилося б не менше року, аби описати та класифікувати усе це багатство. Тут були молюски, ракоподібні риби, амфібії, рептилії, птахи і нижчі савці, великі й малі, відомі і геть невідомі науці. Тож не дивно, що І із криками стрімголов кинувся до табору, після чого всі покидали роботу, і, незважаючи на лютий мороз, побігли до бурової вишки, що позначала розташування щойно знайденого порталу до таємниць земних глибин і минулих епох. Задовольнивши першу цікавість, Лик надряпав у записнику повідомлення про знахідку і відрядив молодого Молтона до табору із проханням передати цю звістку по радіо. Це були перші новини про відкриття, в яких йшлося про ідентифікацію раковин, кісток, ганоїдів і плакодермів, рештків лабіринтодонтів і текодонтів, черепних кісток великого мазозавра, хребців, і панцира динозавра, зубів та крил птеродактеля, рештків археоптерекса, зубів міоценових акул, черепів первісних птахів, а також черепів, хребців і кістяків давніх савців, як от палеотерій, ксифодонів, еогіпусів, ереодонів і титанотерій. Рештки сучасніших видів, як от мастодонтів, слонів, верблюдів, Оленів і биків не було взагалі, а тому Лейк дійшов висновку, що останні відкладення з'явилися тут в добу олігоцену, і що знахідка у висохлому, скам'янілому і незмінному стані пролежала тут щонайменше 30 мільйонів років. З іншого боку, переважання найбільш ранніх форм життя просто вражало. Хоча вапнякова формація, за всіма ознаками, ключно із вкрапленням органічних решток належала до Нижньокрицького періоду, і жодним чином не до більш раннього, у розкиданих по западанні фрагментах можна було впізнати рештки організмів значно пізнішого часу. рудиментарних риб, молюсків і коралів, характерних для Силурійського і Родовицького періодів. і з цього можна було зробити висновок, що в цій частині світу існували організми, що жили як 300, так і 30 мільйонів років тому. Лишалося загадкою, чи входила ця послідовність за межі олігоцену, коли западина потрапила під землю. У будь-якому разі зледеніння у добу плейстоцену 500 тисяч років тому – дрібниця, порівняно з віком западини, могло покласти край – існування усіх ранніх форм життя, яким пощастило прожити більше, зазвичайний для них термін існування. Лейк не задовольнився одним повідомленням і одразу ж, не чекаючи на повернення Молтона, надіслав до табору ще одне. Молтону довелося сидіти біля передавача в одному із літаків і передавати мені і зрозуміло радистові Аркгема для передачі на Велику Землю, низку звітів Лейка, доправлених іншими посланцями. Ті щитачі, що стежили за газетними публікаціями, поза сумнівом пам'ятають, який ажіотаж вони викликали в науковому світі. Саме ці публікації сприяли спорядженню експедиції Старквезера Мура. Хоч як я намагався переконати їх цього не робити? Краще я наведу ці послання Лейка дослівно якими їх застенографував наш радист Мактай. Після проведення вибухових робіт у піщаниках і вапняках Фаулер зробив надзвичайно важливі відкриття. Кілька чітких трикутних відбитків, подібних до помічених в архейському сланці. А отже, ці види проіснували понад 600 мільйонів років, аж до Нижньокрицького періоду, зазнавши лише незначних морфологічних змін і не суттєво зменшившись, нижньокрицькі відбитки збереглися гірше за більш давні. Наголосити у пресі на винятковому значенні відкриття. Воно таке ж важливе для біології, як теорія Ейнштейна для математики і фізики. Цілком підтверджуються висновки, яких я дійшов під час попередньої роботи. Схоже, це означає, як я й передбачав, що Земля була свідком одного або кількох циклів органічного життя, що передували відомому всім, який починається із археозойських клітин. Тисячу мільйонів років тому молода планета, яку дотепер вважали непридатною для будь-яких форм життя або звичайних протоплазмових утворень, уже була населена. Постає питання. Коли? Де і як почалася еволюція? Дещо пізніше. Вивчаючи окремі фрагменти скелетів, великих земних і морських ящерів і первісних савців, знайшов сліди пошкоджень і травм, яких не могли завдати жодні з відомих науці хижих тварин будь-якого періоду. Вони двох типів, проникаючі колоті або різані рани – в одному або двох випадках кістки акуратно відтято. Ушкоджено не так багато екземплярів. Виряджаю до табору по електричній ліхтарі. Буду розширювати район пошуку під землею, обрубуючи сталактити. Трохи згодом. Знайшов цікавий мильний камінь. Близько шести футів завдовжки і півтора завширшки. Цілком відмінний від решти місцевих порід. Зеленкуватий. Не знаю, до якого періоду його віднести. На диво гладкий, правильної форми. Нагадує п'ятикутну зірку із відламаними краями і тріщинами у внутрішніх кутах та в центрі. Невелика гладка заглибина посеред неушкодженої поверхні. Дуже цікаво, яке його походження і як він набув такої дивної форми. Можливо, через якусь дії води. Керол сподівається за допомогою збільшувального скла виявити додаткові геологічні ознаки. Групи крихітних цяток на поверхні утворюють правильні візерунки. Весь час, поки ми вивчали камінь, собаки поводилися дуже неспокійно. Схоже, вони його зненавиділи. Треба перевірити, чи не виділяє він якогось особливого запаху. Наступне повідомлення відправлю – коли Мілс повернеться з ліхтарями, і ми почнемо вивчати підземельня. 22.15. Важливе відкриття. Орендорф і Воткінс, працюючи 9,45 під землею при світлі ліхтарів, знайшли страхітливе викопне створіння діжкоподібної форми, незрозумілого походження, можливо рослинного, щось схоже на морські водорості переростки, Канини збереглися, вочевидь завдяки мінеральним солям. Міцні як шкіра, а подекуди напрочуть гнучки. Ознаки розривів з боків і на кінцях. Довжина – 6 футів, ширина – 3,5. На краях звужується до 1 фута, нагадує діжку. Замість клепок – набряклі вертикальні складки. По самій середині проходять бокові розриви, мабуть від тонших стеблин. У борознах між складками цікаві відростки, щось на кшталт грибінців або крил. Вони складаються і розкладаються, наче віяло. Всі відростки дуже пошкоджені, за винятком одного, розмах якого дорівнює майже семи футів. Дивна на вигляд річ нагадує монстрів із первісної міфології, особливо істот легендарної старшої раси із Некрономікуно. Крила цієї істоти, здається, мають перетинки, немов натягнуті на трубчасту конструкцію. На краях кожної секції видно крихітні отвори. Поверхня тіла висохла, а тому незрозуміло, що є всередині, а що відірвалося. Потребує розтину одразу після повернення до табору. Не можу визначити рослина чи тварина. Багато ознак дозволяють віднести організм до примітивних – Залучив усіх до обрубування сталактитів і пошуків нових екземплярів. Знайдено ще кілька кісток із зарубками, але з ними можна не поспішати. Виникли проблеми із собаками, не терплять нової знахідки. І мабуть, якби ми не отримували їх на відстані, розірвали б її на шматки. 23.30. До уваги Дайера, Пебоді і Дугласа. Справа, можна сказати, надзвичайно важливості. Аркгем має негайно зв'язатися із головною радіостанцією Кінгспорта. Саме ця дивна, діжкоподібна рослина залишила відбитки в скельній породі архейського періоду. Мілс, Будро і Фаулер виявили інших таких. Усього 13. В одному місті, під землею, за 40 футів від свердловини. Вони лежали в переміж, із уламками тих гладких чудернацької форми мильних каменів, знайдених раніше. Усі вони менші за попередні, зірчасті, але без відбитих країв лише трохи вищербилися, і з тринадцяти вісім збереглися просто чудово разом з усіма відростками. Усіх витягли з під землі на поверхню, але попередньо відвели подалі собак, вони їх просто терпіти не можуть. Приділіть особливу увагу опису знахідки, і про всяк випадок повторіть його. У газетах все має бути абсолютно точним. Кожен екземпляр 8 футів завдовжки. Саме діжкоподібне тіло із п'ятьма складками має 6 футів у довжину і три з половиною ширину у центральній частині, діаметр на кінці один фут. Всі особини темно сірого кольору. Гнучки і надзвичайно міцні. Семифутові перетинчасті крила такого ж кольору, знайдені згорнутими, починаються між складками. Вони світло-сірі, кістяк трубчастий або залазистий. На кінчиках крил є невеликі отвори. В розгорнутому стані на кінцях зубчасті. Посередині тіла, на кожній з п'яти вертикальних схожих на клепки складок, світло-сірі гнучкі лапи або мацаки які обвиваються навколо тіла, але здатні розкриватися і діставати предмети на відстані до трьох футів. Щось схоже до примітивної морської лілеї. Окремі мацаки біля основи сягають трьох дюймів в діаметрі. Окремі мацаки біля основи сягають трьох дюймів в діаметрі. Через шість дюймів вони розділяються на п'ять, Кожна з яких іще через вісім дюймів розгалужується на таку ж кількість тонких мацаків-вусиків які звужуються на кінчиках. А отже, на кожному кедязі їх налічується по двадцять п'ять. У верхній частині тулуба світло сіла роздута шия із чимось подібним до зябер. На ній сидить жовтувата, схожа на морську зірку, мовна п'ятикутна голова, поросла жорсткими різнобарвними волосинами, завдовжки в дюйми. Голова теж одутла, завбільшки два фути, із гнучкими жовтуватими 3 трубочками на кожному з п'яти кінців. У самому її центрі – вузька щелина, імовірно дихальний отвір. На кінці кожної трубочки – сферичне потовщення, затягнуте жовтуватою мембраною, під якою приховується склоподібна кулька із райдужною оболонкою червоного кольору, вочевидь око. Від внутрішніх кутів голови тягнуться ще п'ять червонястих трубочок, трохи довших за перші які закінчуються схожими на мішечки потовщеннями, що розкриваються при натисканні. По краях круглих отворів діаметром не більше двох дюймів добре видно гострі виступи білого кольору, які нагадують зуби. Скоріше за все це роти. Усі ці трубочки, волосини, п'ять кінців зіркоподібної голови перебувають у згорнутому стані і притиснуті до роздутих шиї тулуба. При такій міцності гнучкість тканин просто вражає. У нижній частині тулуба є щось подібне до голови, але очевидно іншого призначення. На світло-сірій роздутій псевдошиї, без зябер є зеленкувате п'ятикутне потовщення, схоже на морську зірку. Міцні м'язисті лапи завдовжки 4 фути, які від 7 дюймів у діаметрі біля самого тулуба Звужуються до 2,5 дюймів на кінцях. І з ними сполучаються зеленкуваті трикутні перетинчасті утворення із п'ятьма променями. 8 дюймів завдовжки і 6 завширшки на дальньому кінці. Це лапа, плавець або псевдонога, що залишила відбиток на камені від тисячі до 50-60 мільйонів років тому. З внутрішніх кутів п'ятикутного нижнього потовщення також тягнуться двофутові червонясті трубочки, ширина яких змінюється від трьох дюймів біля основи до одного на кінчику. На кінчиках — отвори. Всі ці частини тіла надзвичайно міцні і грубі, але водночас дуже гнучкі. Чотирифутові мацаки з перетинками, поза сумнівом, слугували для пересування по воді або на суходолі, Мускулатура видається надлишковою. Усі ці відростки щільно бвились навколо псевдошиї і нижньої частини торсу. Відповідно, такі самі є і у верхній частині. Не можу з впевненістю віднести цю істоту ні до рослинного, ні до тваринного світу. Однак схиляюся до думки про її тваринне походження. Імовірно, це морська зірка, що далеко пройшла шляхом еволюційного розвитку. Але не втратила й певних ознак примітивного організму. Яскраво виражені властивості родини Голкошкірих, попри наявність деяких суперечливих ознак. і з огляду на морське походження спантиличує наявність крила, яке втім могло прислужуватися при пресуванні у воді. Також дивує симетричне розташування окремих частин, більш притаманне рослинам із їх вертикальною структурою, на відміну від горизонтальної тварин. Ця належить до надзвичайно раннього етапу еволюції, що передував появі навіть найпростіших, дотепер відомих архейських одноклітинних організмів. Коли починаєш замислюватися над походженням цієї знахідки, усе просто приголомшує. Неошкоджені особини настільки нагадують деяких істот з давньої міфології, що дуже кортить зробити припущення про їх існування у давні часи і за межами Антарктики. Дайер і Пебоді читали Некрономікон і бачили страхітливі малюнки Кларка Ештона Сміта, зроблені після його знайомства з цією книгою. А тому вони розуміють, коли я веду мову про страшну расу, яка б буцімто чи жартома, чи то випадково дала життя усьому на Землі. Чені, наприклад, завжди вважали, що цю концепцію створила чиєсь хвороблива уява, взявши за основу якусь давню тропічну морську зірку. Не обійшлося і без персонажів до історичного фольклору, про яких писав Вілмарт, із культу Ктулху та інших. Маємо величезну кількість матеріалів для дослідження. Судячи з отриманих зразків, Геологічні шари можуть належати до пізнього крейдяного або раннього еоценового періоду. Над ними височують масивні сталагміти, відколоти які дуже непросто. Однак саме їх міцність перешкодила руйнуванню печери. Усе чудово збереглося, вочевидь завдяки вапняковому середовищу. Поки що не знайшли більше нічого, відновимо пошуки пізніше. Тепер найважливіша справа. Доправити 14 великих тіл до табору без собак, які шалено гавкають. Їх не можна і близько підпускати до знахідок. Нас дев'ятеро. Трьох залишили старих псів. Маємо впоратися і перевести знахідки на трьох санях. Хоча вітер дуже потужний. Необхідно налагодити повітряне сполучення із базою у протоці Макмердо і почати транспортування матеріалів. Перед сном Збираюся препарувати одну з особин. Шкода, що тут немає справжньої лабораторії. Нехай тепер Дай'єр кусає Лікті, що намагався перешкодити моєму походу на Захід. Спочатку ми відкрили найвищі гори світу, а тепер ось це. Якщо це не кульмінація всієї експедиції, тоді що? Ми зробили величезний внесок в науку. Моє шанування Пебоді за його бурову установку яка допомогла розкрити печеру. Прошу тепер Аркгем повторити опис знахідок. Важко описати наші спебуді почуття після отримання цієї радіограми. Так само раділи й наші супутники. Щойно вдавалося бодай щось розібрати крізь гудіння приймача, як Мактай озвучував найголовніші місця в новинах, а вже після завершення передачі записував їх повний виклад. Ми всі усвідомлювали епохальне значення події, і я привітав Лейка, щойно народись із Аркгема, повторив опис знахідок. До моїх поздоровлень приєднався Шерман із допоміжної бази у затоці Макмардо, а також капітан Дуглас із Аркгема. Пізніше, як керівник експедиції, я додав кілька слів для повідомлення світовій громадськості із борту Аркгема. Цілком зрозуміло, що годі було й думати про відпочинок, коли усіма оволоділо таке збудження. А моїм єдиним бажанням було якомога швидше дістатися табору Лейка. І я був дуже розчарований, коли він повідомив, що потужний вітровій у горах на якийсь час унеможливлює переліт. Однак за півтори години розчарування заступила цікавість. Лейк надіслав нові повідомлення. Розповідав, що всі 14 особин успішно доправили до табору. Вони виявилися надзвичайно важкими, втім дев'ятеро чоловік впоралися із цим вантажем. Зараз кілька чоловік на безпечній відстані від табору поспіхом зводять укриття зі снігу, де можна буде тримати й годувати собак. Тіла загадкових істот розклали на щільно утоптаному снігу поруч із табором за винятком одного – якого Лейк вибрав для пробного розтину. Препарування виявилося не такою простою справою, як сподівалися, адже попри жар від бензинової печі, у щойно обладнаному під лабораторію на оманливу гнучкі тканини вибраної особи, міцної і надиво добре вцілілої, ані трохи не зм'якли. Лейк сушив голову, як зробити надрізи і не порушити цілісності внутрішніх органів, Щоправда, у нього було ще сім цілком неушкоджених особин, але він не хотів розтинати їх безкрайні потреби, бо не знав, чи знайде у печері інших. Відповідно, Лейк облишив цей екземпляр, прибрав його і приніс іншого, у котрого хоча й збереглися зірчасті потовщення на кінцівках, але були значні пошкодження і розриви вздовж однієї зі складок тулуба. Результати про які негайно повідомили по радіо, вражали і насторожували. Про якусь ретельність і точність розцяну не йшлося, бо інструменти майже нарізали незвичайних тканин, але навіть дрібка здобутих знань викликала сторопіння і водночас побожний страх. Тепер треба було переглядати засади біології, адже ця істота не мала відомий науковцям клітинної будови. Організм безумовно належав до органічного світу. І попри чималий вік, близько 40 мільйонів років, його внутрішні органи збереглися майже ідеально. Цій невідомій формі життя була притаманна тверда шкіра, що не піддалася ронівній дії часу і сформувалася у ході еволюції безхребетних. Про те, на якому етапі... Годі припускати, спершу, коли лейк тільки почав робити ростин, вологи в організмі не було, та поступово під впливом тепла намету у непошкодженій частині тіла зібралася рідина із різким та відразливим запахом. Це була не кров, а якась густа рідина темно-зеленого кольору, яка втім могла виконувати в організмі ту ж саму функцію. На той час, коли Лейк проводив Ростен, усі 37 собак перебували в недобудованій загороді біля табору. Але навіть звідти було чути їхнє гавкання. Коли ж в'їдливий запах став поширюватися за межі намету, вони гавкали вже без зупину. Отже, цей попередній Ростен не дав відповіді на запитання. А навпаки, тільки напустив іще більшого туману. Припущення щодо зовнішніх органів істоти справдилися, тож було цілком логічним вважати, що вона належить до тваринного світу. однак встеження внутрішніх органів дало чимало свідчень її близькості до рослин, а тому Лейк почувався геть безпорадним. В істоти були системи травлення та кровообігу. Вона викидала відходи життєдіяльності через червонясті трубки – розташовані в нижній зірчастій частині тіла. Цікаво, що її органи дихання споживали кисень, а не вуглекислий газ. Пізніше було виявлено спеціальні камери для накопичення повітря і систему зміни способу дихання від всмоктування повітря через зовнішні отвори до двох цілком розвинених дихальних органів зябр і пор у шкірі. Стало зрозумілим, що ця істота Амфібія, пристосована до тривалого життя без повітря, голосовий апарат, схоже, був пов'язаний із дихальною системою, однак мав такі відмінності від звичного нам, що було важко говорити щось напевне. Чітка артикуляція на рівні вимови слів здавалася малоймовірною, але це створіння цілком могло видавати свист різної висоти. М'язи були розвинені навіть надмірно. Нервова система виявилася такою складною і розвиненою, що лайк був просто спантеличений. Ця істота, хоча й була до певної міри примітивною та архаїчною, проте мала систему гангліїв і нервових волокон, притаманних лише високорозвиненому організму. Мозок складався з п'яти доль і був на диво розвиненим. А ще можна було говорити про наявність органів чуття, до яких частково належали і жорсткі волосинки на голові. Їхні функції не мали аналогів у інших земних організмів. Можливо, ця істота мала більше, ніж п'ять чуттів, тож неможливо судити про її спосіб життя. Не було жодних подібних прикладів. На думку Лейка як на той примітивний світ ці істоти були дуже чутливими і мали чітко визначені функції, подібно до сучасних мурашок та бджіл. Вони розмножувалися, як спорові рослини, та ж папороть. На кінчиках крил мали сумки для спор і очевидно походили від таломних рослин і проталіїв. Наразі видавалося неможливим віднести це створіння до будь-якого відомого виду, Ззовні воно скидалося на морську зірку, однак було більш розвиненим організмом. Маючи знаки рослини, воно на три чверті належало до тваринного світу. Про морське походження істоти недвозначно свідчили симетричні форми та інші ознаки, однак вона розвивалася також і в інших напрямках. Врешті-решто неї були крила, тож можна було зробити припущення про її еволюцію, в напрямі птахів. Лишалося незбагненним, як вона спромоглася пройти настільки складну еволюцію і залишити сліди на архейському камінні, якщо Земля у ті далекі часи була ще зовсім молодою планетою. Усе це змушувало Лейка мимохідь згадувати міфи про великих давніх богів, що прибули із далеких зірок і чи то жартома, чи то випадково Породили тут життя. Пригадав він також і фантастичні оповідки свого друга фольклориста із факультету англійської мови Міскатонікського університету про космічних прибульців у навколишніх горах. Звісно, Лейк не відкидав і припущення про те, що на докембрійському камені могла залишити сліди менш розвинена істота, аніж ті, що були тепер в його розпорядженні. Однак, він одразу ж відкинув цю думку, взявши до уваги більш складну будову, аніж у старіших викопних. Все свідчило не так про поступ еволюції, як про занепад. Розміри псевдоноги у пізнішої особини стали меншими, а форми і будова грубішими. Спростилися. Більше того... Нервові волокна та органи щойно обстеженої істоти свідчили, що вона зазнала регресу порівняно із більш складними формами. У ній переважали атрофовані та родиментарні органи. Загалом для остаточних висновків бракувало інформації, а тому, шукаючи тимчасову назву, Лейк звернувся до міфології і жертома назвав знайдених істот, Старшими. Десь о пів на третю ночі Лик вирішив припинити роботу і трохи відпочити. Накрив розітнуту особину брезентом, вийшов із намету лабораторії і з новою цікавістю оглянув неушкоджені екземпляри. Під променями невтомного антарктичного сонця вони дещо розм'якли. Паростки на головах і кілька трубочок почали розгинатися. Однак Лейк не бачив у цьому нічого страшного, адже процес розпаду при мінусовій температурі не міг бути швидким. Однак він поклав цілі екземпляри ближче один до одного і накрив запасним наметом, щоб оберегти від прямих сонячних променів. До того ж, це послаблювало неприємний ядучий запах, який так дошкуляв собакам. Вони відчували його навіть на значній відстані від снігових стін, які ставали дедалі вищими, адже над їх спорудженням трудилося все раз більше людей. І з огляду на потужні вітри з гір, які, здавалося, готуються завдати нищівного удару по дослідниках, Лек притиснув країнамету важкими сніговими брилами, усвідомлюючи, якими лютими бувають антарктичні буревії. Уся експедиція під керівництвом Етвуда продовжувала почату раніше роботу із укріплення снігом наметів, загороди для собак і похабцем споруджених укриттів для літаків. Останні мали недостатньо високі стіни, їх будували на швидкоруч, і Лейк кинув усю робочу силу на вирішення цього надважливого завдання. Після четвертої години... Лейк дав команду закінчувати і порадив усім йти відпочивати, що й на стіни укриття стануть хоч трохи вищими. Він перекинувся по радіо кількома теплими словами із Пебуді, якому подякував за чудовий винахід, без якого йому навряд чи пощастило б зробити відкриття. Етвуд також по-дружньому попрощався із ним. «Я ще раз привітав Лейка і визнав, що він був правий» коли збирався вирушити на захід. Домовилися про зв'язок о 10-й ранку. Якщо на той час вітер стихне, Лейк прийшла за нами літак. Перед самим сном я надіслав останнє повідомлення на Аркгем, розпорядившись передавати новини зовнішній світ із великою обережністю, адже докладна інформація здавалася доволі приголомшливою, і якщо її не подати належним чином, Могла спричинити недовіру. Гадаю, що того ранку ніхто із нас не міг міцно спати. Надто хвилювали новини про знахідку Лейка. А ще ж із нечованою силою лютував вітер. Його шалені пориви мимохідь змушували замислюватися, наскільки ваще було на базі у Лейка, просто біля підніжжя височених загадкових піків які випликали цей страшний буревій і кинули його проти нас. О 10 Мактай уже не спав і намагався викликати лейка по радіо, як домовлялося. Однак цьому завадили електричні розряди в атмосфері. Втім, нам пощастило переговорити з Аркгемом, і Дуглас повідомив, що він так само марно намагався вийти із лейком на зв'язок. Він нічого не знав про бурю, у затоці Макмердо було спокійно, у нас же вітер не стихав. Увесь день ми провели біля приймача, нетерпляче прислухаючись і намагаючись час від часу зв'язатися з лейком, але марно, близько полудня із заходу налетів такий шквал, що змусив нас побоюватися за безпеку власного табору, та поступово вітер ущух і лише близько другої години дня знову почав дути. Але не так скажено. Після третьої стало вже зовсім тихо, і ми з подвоєною енергією відновили спроби зв'язатися з Лейком по радіо, міркуючи, що у нього чотири літаки з короткохвильовими радіостанціями високого класу. Ми навіть не припускали можливості того, що всі передавачі Можуть одночасно вийти з ладу. Проте в ефірі панувала мертва тиша. І уявляючи, якої шаленої сили могли там бути вітри, Ми не могли не думати про найгірше. Близько шостої вечора наш страх досяг кульмінації. І порадившись по радіо з Дугласом і Торфінсеном, я вирішив діяти. П'ятий літак який ми лишили у затоці Макмердо під наглядом Шермана та двох матросів, перебував у повній готовності до негайного вильоту. І було схоже на те, що настав його час. Я викликав Шермана по радіо і наказав йому невідкладно вилітати до мене на південну базу разом із обома матросами. На ту хвилину метеомови стали цілком задовільними. Потім ми обговорили склад пошукової групи і вирішили включити до неї всіх наявних людей, а також прихопити із собою саний собак. Навіть такий вантаж не був би важким для величезного літака, збудованого на спеціальне замовлення для перевезення громістких машин. Час від часу я викликав лайка по радіо, але марно. опів на восьму Шерман... Разом із матросами Гунарсоном і Ларсеном піднялися в повітря і впродовж польоту кілька разів доповідали, що у них все нормально. Вони прилетіли на базу опівночі і ми почали радитись, як нам діяти далі. Було ризиковано летіти над Антарктикою одним літаком, не маючи при цьому проміжних баз. Однак ніхто не відступив перед можливими труднощами. Близько другої ночі ми лягли відпочити, переправивши у літак частину вантажу, але вже за чотири години піднялися, аби закінчити пакувати і вантажити все необхідне. 5 січня о 7.15 ранку ми почали переліт у північно-західному напрямку, вів літак Мактай. На борту було ще десятеро людей, семеро собак, сани, пальне, запас продовольства та інші потрібні речі, Виключно з рацією. День був ясний, тихий, температура доволі помірна, тож не варто було очікувати якихось труднощів на шляху до вказаних лейком координат. Проте нас не полишало перечуття чогось лихого. Чи знайдемо ми когось в кінці подорожі? А якщо ні, на постійні виклики по радіо ніхто не відповідав. У моїй пам'яті... Нас завжди закарбувалася кожна мить цього перельоту впродовж 4,5 годин, які відіграли доленосну роль у моєму житті. Саме тоді, маючи 54 роки, я втратив мир і спокій, притаманні людині зі здоровим глуздом Тому, хто живе у злагоді з природою та її законами? Відтоді ми в десятьох а особливо я і Денфорд, студент нашого університету, були змушені мати справу із потворним світом потаємного жаху. І ніщо не зітре його із нашої пам'яті, як ніщо не змусить поділитися із людством своїми тривогами. Газети надрукували бюлетені з борту літака, в яких ми повідомляли про безпосадковий переліт, про підступні пориви вітру в верхніх шарах атмосфери, про сліди буріння і вибухів на поверхні, які залишив Лейк три дні тому. Про загадкові снігові циліндри, гнані вітром по безмежній крижаній рівнині. Їх помічали і Амонсен із Бердом. А потім настала мить, коли ми не могли передавати почуття словами, придатними для преси. А ще пізніше нам довелося запровадити жорстку цензуру. Матрос Ларсен був першим, хто побачив зубчасту лінію таємничих конусів та вершин попереду, і його крик змусив усіх кинутися до ілюмінаторів. Попри високу швидкість літака, складалося враження, що гори не наближалися взагалі Здавалося, що вони страшенно далеко, а видно їх лише завдяки неймовірній висоті, але з часом вони похмурими масивами почали заступати західну частину обрію, і ми змогли роздивитися голі, позбавлені рослинності темні вершини. Нас охопило надзвичайне відчуття дива, навіяне спогляданням цих залитих рожевим антарктичним світлом велетнів на тлі хмар крижаного пилу, що мінилися усіма барвами веселки. У цьому видовищі був якийсь натяк на вічну, глибоку таємницю і обіцянку її відкрити. За цими позбавленими життя жахливими хребтами здавалося, були розчахнені зловісні ворота до заборонених сфер підсвідомого і безодень давніх часів, простору та вимірів, невідомих раніше людині. Я не міг не відчувати присутності чогось лихого, гір божевілля, чиї далекі схили здіймалися над прірвою, за якою не було вже нічого». Огортаючи вершини на півпрозорий серпанок хмар, наче шепотів про значно більшу від земних просторів невимовну позамежність, і водночас нагадував про віддаленість, відчуженість, відокремленість, спустошеність і вічну смерть неходженого і неосяжного південного світу. Молодий Денфорд звернув нашу увагу на цікаву особливість обрисів гірських вершин. Складалося враження, що їх обліпили правильної форми куби. Про них згадував Лейк, порівнюючи з примарними руїнами первісних храмів на хмарами гірських вершинах в Азії, дивних і загадкових, як на полотнах Реріха. І справді... Було щось реріхівське в цьому неземному континенті із його верховинними таємницями. І я вперше відчув це у жовтні, побачивши здаля землю Вікторії. А зараз мої тодішні почуття ожили із новою силою. У підсвідомості почали вимальовуватися дейсторичні міфічні образи. Як же нагадував цей мертвий простір сумнозвісне плато Ленг із прадавніх манускриптів? Дослідники міфології вважають, що це плато розташоване десь в Центральній Азії. Однак родова пам'ять людства або його попередників сягає давніх-давен. І цілком можливо, що деякі легенди беруть початок у землях, горах і страхітливих храмах, які існували ще за тих часів, коли не було ані самої Азії, ані будь-якої відомої нам людської цивілізації. Найсміливіші містики натякали, що уривки із пнакотикських рукописів були написані ще до плейстоцену, і припускали, що послідовники Цаттогуа, як і він сам, не були людьми. Але хай там де і коли існував Ленг, це було не те місце, куди я хотів би потрапити. Не вабила мене й перспектива опинитися поблизу тієї землі, що породила дивовижних архейських монстрів, про яких нещодавно згадував Лейк цієї миті я пошкодував, що колись читав страхітливий некрономікон і вів тривалі бесіди з університетським фольклористом Вілмартом, людиною еродованою, але неприємною. Такий настрій не міг не погіршити мого і так неприхильного ставлення до дивних міражів, що завдяки мінливому світлу оставали перед нашими очима, коли ми… Наближалися до гірських хребтів, і вже можна було розрізнити нерівну поверхню передгір'я. За минулі тижні я бачив десятки полярних міражів, і окремі з них не поступалися нинішньому яскравістю та неймовірною правдоподібністю. Однак, цей останній був чимось новим, ніс в собі якусь приховану загрозу. І я здригнувся вже від самого вигляду нескінченного лабіринту фантастичних стін, веж і міноретів, створених сніговим пилом над нашими головами. Здавалося, що перед нами лежить велетенське місто, побудоване за канунами невідомої людств архітектури. Пропорції чорних як ніч конструкцій Свідчили про дивовижне спотворення законів геометрії і були химернішими за будь-який гротеск, породжений похмурою ексцентричністю. Були там зрізані конуси із зазубреними краями та колонами на вершинах, подекуди роздутими і накритими тонкими зубчастими дисками. Поруч із ними розташовувалися дивні пласки фігури, що складалися із численних прямокутних плит, або круглих пластин, або п'ятикутних зірок, що накладалися одна на одну. Там були складені конуси та піраміди, декотрі переходили в циліндри, куби або зрізані конуси піраміди, а часом навіть у гостроверхій шпилі, що дивним чином купчилися групами по п'ять у кожній. Усі ці складні конструкції, неначе породжені маренням, сполучалися на запаморочливій висоті трубчастими містками. Міражі такого масштабу викликали побожний страх і пригнічували несосвітніми розмірами. Подібні міражі не були чимось цілком новим. Щось схоже у 1820 році спостерігав, і навіть замальовував арктичний китобій Скорсбі. Але тут і зараз міраж виглядав моторошно. Дивлячись на темну стіну незнайомих гір попереду, ми не забували, які дивні відкриття зробили тут наші друзі, а також не виключали того, що з ними, тобто із більшою частиною нашої експедиції, могло трапитися лихо. А тому цілком природно, що в Міражі нам вбачалися потаємна загроза і безмежне зло. Я зрадів, коли Міраж почав зникати, хоча під час цього процесу зловісні башти і конуси набували ще відразливіших та нелюдських форм. Коли Міраж розтанув, і перетворився на легкий серпанок, ми знову звернули погляди на землю, усвідомивши, що політ наближається до завершення. Незнайомі гори попереду сягали за паморочливих висот, наче страхітлива цитадель гігантів, а їх дивну геометричну правильність тепер загрозливо чітко помічала навіть неозброєне око. Ми вже летіли над найнижчими передгір'ями, і серед снігу, льоду і голої землі побачили дві темні плями, в яких розпізнали табір Лейка і місце бурових робіт. За 5-6 миль здіймалися вищі передгір'я, утворюючи окреме гірське пасмо, що чітко виділялося на тлі вищого загімалаї ланцюга гірських вершин. Нарешті Роупс, студент, що підмінив Мактая за штурвалом літака, почав знижуватися і спрямував машину до великої плями ліворуч, де, на нашу думку, був табір Лейка. Поки він керував літаком, Мактай відправив останнє нецензуроване послання, яке світ отримав від нашої експедиції. Гадаю, усі читали... Короткі скупі звіти про заключну частину нашої експедиції. За кілька годин після посадки ми доволі стримано повідомили про трагедію, внаслідок якої вся група Лейка загинула минулого дня або вночі, коли над цим місцем пролетів буревій. Померло одинадцятеро людей, молодий Гедні зник без звісти. Люди пробачили нам відсутність подробиць, розуміючи, що це було наслідком шоку від трагедії. І повірили, коли ми пояснили, що неможливо було перевезти всі 11 тіл. Їх надто понівечило шквальним вітром. Я гордий, що навіть у хвилини розпачу та потрясіння, охоплені невимовним жахом, ми змогли вберегти людей від страхітливої правди. А найбільшої ваги набуває те, про що ми не посміли розповісти. Я мовчав би і зараз. Якби не потреба застерегти інших від безіменного мороку. Буревій і справді спричинив страшну руйнацію. Є величезні сумніви щодо того, чи пощастило б людям вижити, якби не втручання в їхню долю, Чогось іще. Наша експедиція ще не знала настільки лютого буревію. Здатного не самовити ж бурляти, цілі крижані брили. Один ангар для літака, схоже, тут не зуміли підготуватися до стихії як слід, був стертий на порох, а бурова вишка на віддаленій ділянці геть потрощена. Відкриті металеві частини літаків і бурової техніки – Віхола відшліфувала до блиску, а два невеликі намети були повалені на землю, незважаючи на захисні стіни. Із дерев'яних поверхонь зійшла геть уся фарба, натомість лишилося безліч подряпин, усі стежини замило снігом. До того ж, ми не знайшли жодного цілого тіла давньої істоти яке можна було б забрати з собою. Щоправда, серед великої купи уламків ми зуміли віднайти кілька цікавих мінералів. Серед них фрагменти п'ятикутних зеленкуватих каменів із ледь помітними цятками візерунків, які стали предметом суперечок і сумнівних порівнянь, а також кілька викопних кісток, з яких деякі – мали ознаки дивних ушкоджень. Жодна із собак не вижила, бо на швидкоруч збудована для них снігова загорода була практично повністю зруйнована. Усе це можна було пояснити шаленством буревію, хоча з навітряного боку укриття лишилися сліди розколу, а тому можна було припустити, що тварини збожеволіли від страху і самі вирвались назовні. Усі троє саней зникли. Ми припустили, що вітровій відніс їх у невідомому напрямку. Бурова установка і пристрій для розтоплювання льоду зовсім вийшли з ладу, а тому не підлягали ремонту. Ми завалили ними розкоп, відчинені лейком ворота в минуле. Ми також кинули у таборі два літаки, що найбільше постраждали від буревію – Адже тепер у нас лишилося тільки четверо пілотів. Шерман, Денфорд, Мактай і Роупс. При цьому Денфорд ще й перебував у стані тяжкого нервового розладу і не міг пілотувати. Ми перенесли в літак все, що зуміли знайти. Книжки, наукове обладнання та інше спорядження. Хоча багато що просто зникло, не знати де. А запасні намети і хутряні речі – теж або зникли, або були безнадійно зіпсовані. Близько четвертої дня, облетівши чималу ділянку місцевості в Пушуко Гедні і переконавшись, що він таки зник безслідно, ми відправили на Аркгем продумане повідомлення для подальшої передачі усім зацікавленим. «Вважаю, ми все зробили правильно, зробивши його текст стриманим» і уникаючи зайвих подробиць. А тому все вийшло, як ми того й хотіли. Найдетальніше ми описали неспокійну поведінку наших собак біля біологічних знахідок, чого й слід було очікувати після звітів бідолашного Лейка. Здається, ми не згадували, що вони були настільки ж збуджені, обнюхуючи зеленкуваті мильні камені та ще деякі предмети, які лежали серед усього безладу як у таборі, так і на місці буріння. Наукове приладдя, деталі літаків і механізми були пошкоджені, розкидані шаленим вітром. Складалося враження, наче його охопила надмірна цікавість, і він надумав покоперсатися в чужих речах. Про 14 знайдених істот ми повідомили, що вони сильно пошкоджені, але й цього достатньо, аби визнати опис Лейка цілком та повністю точним. Нам було нелегко приховувати емоції з цього приводу, а також не називати точної кількості і не згадувати, де саме ми їх знайшли. На той час ми домовились не повідомляти нічого про безумство, яке, ймовірно, охопило людей Лейка, та й чим іще як небожевіллям, Можна було пояснити поховання шести пошкоджених істот навстоючки у сніговій могилі на глибині дев'яти футів під п'ятикутними і поцяткованими візерунками крижаними курганами. Візерунки достеменно повторювали малюнок на мильних каменях із мезозойських і третинних пластів. Вісім непошкоджених екземплярів, про які згадував Лейк, Схоже, забрав із собою вітер. Ми із Денфортом намагалися не розтривожити громадськість і майже нічого не повідомили про жахливий переліт над горами наступного дня. Було зрозуміло, що лише повністю розвантажений літак зможе перелетіти через настільки високі гори, а тому із розвідувальною місією вилетіли лише ми удвох. Коли у першій ночі ми повернулися на базу, Денфорд був на межі істерики, однак зумів зберегти показний спокій. Мені було неважко переконати його дати обіцянку нікому не показувати наші записи і замальовки, а також інші речі, які ми сховали у кишенях, і розповідати всім виключно те, що ми домовилися зробити надбанням громадськості – а ще приховати наші плівки і проявити їх пізніше, без свідків. Таким чином, моя розповідь буде новиною не тільки для всього світу, а й для Пебуді, Мактая, Роупса, Шермана та всіх інших членів експедиції. Насправді, Денфорд виявився ще більше мовчоном, аніж я, бо він бачив, чи йому здавалося, що бачив, Речі, про які він не сказав нічого, навіть мені. Як усі знають, у звіті ми розповідали про важливий злет, про підтвердження припущення Лейка щодо того, що найвищі вершини складаються із сланцевих та інших древніх порід, незмінних щонайменше із середини Нижньокрицького періоду, Знову згадали про кубічні, незвичайно правильної форми утворення на схилах гір, що складалися в подобу фортечних мурів. Повідомили, що з огляду на вигляд розколин, тут є вкраплення вапняку. Припустили, що деякі схили і перешийки цілком можуть здолати досвідчені альпіністи. І нарешті повідомили, що по той бік загадкових гір на висоті 20 тисяч футів Лежить справді неоглядне плато, давнє, як і самі гори, із порізаною скельними утвореннями поверхнею, що виступали з-під тонкого льодового шару, із низькими передгір'ями, які плавно піднімаються від поверхні плато до найвищих гірських піків. Ця інформація цілком відповідала дійсності і повною мірою задовольнила всіх у таборі, Нашу відсутність, продовж 16 годин, значно довше, ніж того вимагали сам політ, посадка, побіжна розвідка і збирання гірських порід, ми пояснювали незрозумілими і тривалими поривами зустрічного вітру і чесно сказали, що зробили вимушену посадку на дальньому плато. На щастя, наша розповідь здалася всім цілком правдивою і доволі звичайною, тому нікому навіть на думку не спало, Взяти з нас приклад і повторити політ. Але якби хтось таки надумав летіти, я доклав би всіх зусиль, аби його відрадити. Не можу сказати, як у цьому випадку вчинив би Денфорд. Поки нас не було, Пебуді, Шерман, Роупс, Мактай і Вільямсон як джоли трудилися над відновленням двох кращих літаків Лейка, бо їх системи керування були неймовірним чином пошкоджені. Ми вирішили наступного ранку завантажити літаки і негаючи часу повернутися на попередню базу. Звісно, це був обхідний, однак небезпечний шлях до Затоки Макмердо, адже прямий переліт через незнайомі простори Старого мертвого Континенту міг виявитися багатим на нові несподіванки. Із огляду на трагічну загибель наших товаришів і вихід з ладу бурової установки подальші дослідження видавалися неможливими. Понад те всі наші сумніви і страхи, якими ми ні з ким не ділилися, змушували якнайскоріше покинути цей південний континент, оселю божевілля та відчаю широкому загалу. Відомо, що наше повернення додому минуло без лихих пригод. Після швидкого посадкового перельоту наші літаки 27 січня надвечір приземлилися на старій базі. А вже 28-го ми дісталися до табору біля затоки Макмердо, зробивши тільки дві короткочасні зупинки, одну з яких спричинила поломка хвостових рулів через шалений вітер над крижаними полями. А ще за п'ять днів Арґем і Міскатунік із експедицією та обладнанням на борту, ламаючи кригу, вийшли в море росса, залишивши на заході землю Вікторії і громаддя гір над літри антарктичного неба, які смішку вато вишкірялися нам навздогін. Пориви із того невітру перетворювалися на дивні мелодії від яких всередині усе ціпеніло. Менш як за два тижні ми остаточно залишили позаду полярні землі, нарешті звільнившись із полону цього проклятого, примарного світу, де життя і смерть, простір і час вступили в диявольську, блюзнірську спілку. Задовго до того, як матерія почала пульсувати і розвиватися, на ще не затвердлій земній поверхні. Від часу нашого повернення ми робили усе можливе, аби відохотити інших від подальшого дослідження Антарктичного континенту, як один тримали язики за зубами, нікого не втаємничуючи у наші сумніви та здогадки. Навіть молодий Денфорд, попри тяжкий нервовий розлад, відвідуючи лікарів, жодним словом не прохопився. Як я вже казав раніше, навіть зі мною він тримав рот на замку. Було щось таке, що, як йому здавалося, бачив тільки він. Я ж гадаю, що його психологічний стан значно покращився б. Викладив він усе, як є, на сповіді. Зізнання могло б зняти з його душі тягар і багато чого прояснити, навіть якщо усе це було наслідком пережитого ним потрясіння. Таке враження склалося у мене, коли він зрідка втрачав контроль і починав нашіптувати мені божевільні речі, які Палко заперечував, щойно йому вдавалося себе знову опанувати. Нам було дуже нелегко стримувати відчай духів, яким кортіло побачити великий білий континент. Але надмірні зусилля... Могли зашкодити справі, відігравши роль подразника, ми мали б із самого початку зрозуміти, що людська цікавість невгамовна, і що опубліковані нами звіти про експедицію спонукають інших вирушити на пошуки незвіданого. Звіти Лейка про знайдених істот привернули неабияку увагу натуралістів і палеонтологів, хоча нам Вистачило здорового глузду ніде не демонструвати ні частини тіл похованих особин, ні світлини з ними. Також ми не продемонстрували ні кісток із глибокими надрізами, ні зеленкуватих мильних каменів. Ми з Денфортом ретельно приховували світлини замальовки, зроблені на високому плато по інший бік хребта. Нам доводилося розправляти зім'яті аркуші зі страхом вдивлятися в них, а потім, зібгавши, класти в кишені. Але тепер готується експедиція Старквезера Мура, яка, поза сумнівом, буде оснащена значно краще за нашу. Якщо зараз не відрадити від експедиції, ці гарячі голови дістануться до самого серця Антарктики, будуть розтоплювати кригу і бурити свердловини, Аж поки не видобудуть із надр щось таке, що може покласти край існуванню людства. Тому я нарешті порушую обітницю мовчання і розкажу геть усе, а серед іншого і про жахливу безіменну істоту по той бік гір божевілля».